All right, så säger vi välkomna till Generation 6, avsnitt nummer tre. Jo. Ja. Och detta blev lite senare. Lite senare. Personliga mm. problem personliga min sida. Då. Men det är bättre nu. Ja, det är det, faktiskt. Men, okay. Väldigt mycket bättre. Man äh, behöver inte tänka på den skiten nu. Så, det är bra. Ja. Detta medför att jag spelade spelet för drygt en vecka sen Och mitt minne är liksom guldfisk. fisk. Mm. Så om jag ser någonting fel. Så får du rätta mig. Ja, jag ska försöka. Det, jag har inte så mycket att säga om spelet, så, liksom, men det, det får bara vara. Yes. Mm. Du har inte hunnit med att spela något annat under tiden nu, då, eller? Ja. Uh, nej, inte direkt. Alltså, jag har spelat några små spel alltså, som, som har fått mig att sluta tänka. Yes. Det... Shoot the maps. Det är fint. Det finns. Du spelade R-Type till Game Boy innan jag hörde att det var väldigt eh, stress-relieving. Och... Ja, det, det, det är väldigt fint där det faktiskt. Yeah, I like it. Det lät inte så. <laughs> ja, men det schmöps. Det, det är alltid en utmaning. Det, jag gillar det. Det ska vara utmanande. Yes. Däremot så kanske man svär lite under tiden. Ja. Så man njuter ut av utmaningen. Jag har kollat på South Park. South Park är fint. Det är fint. Jag vill, eller... se, jag vill se hela serien innan mm. jag börjar på spelet. Mm. Jo, jag måste titta på de två sista säsongerna där, eller tre, innan jag börjar på spelet. Fast jag har faktiskt börjat lite grann. Okay. Så... Det, det, det, det verkar ganska roligt faktiskt, måste jag säga. Jo, jag, jag har ju kollat videos på nätet. Mm. på svampriket. Mm. Ehm, och jag undrar hur hur många säsonger spelet innehåller Alltså hur långt man behöver titta För de allra, allra sista avsnitten Kan ju inte vara med det är så Nej att absolut Inte de absolut sista säkert Men det är, det är väldigt mycket Enligt vad man har sett på den här eh, Reklamfilmen Om, om det eh, på, på Steam så har de ju En sån video som man kan titta på Och där eh, visar de Ja Ganska mycket vad som är med Aliens och allt möjligt och ja de de enda som inte är med det är väl uh, Satan och Saddam om ja, de måste ju vara med. Nej, jag tror inte det, de är med. Jag tror det tror jag. Jag tror inte jag, jag har inte sett dem på video, men de kanske kommer med. De har ju de har ju varit med länge. Ja, men uh, man får se helt enkelt när man spelar det. Yes, jag ser fram emot det. Mm, jag, är med. Mm. jag är med. Eller jag är billigt, men det är kan säga 400 spänn. Mm, uh, pris. En kompis till och då, han har ju köpt. Eh, vad heter det? Collectors Edition 2000 spänn. What? Ja, eller något sånt. Oj. Eller så pratade de om någonting annat eh, när de skrev det på Skype. Men eh, det var någon sån eh, Super Edition som kostade 2000 spänn. Ja, okay. ja Jag tror det. Han, han köpte Titanfall, Collectors Edition. Aha, ja, då hörde jag fel. Typ 45 cm Titan... Fick man med What? Ah. Ah. What? Så det är det de sitter och spelar med för tiden då? Jag tror det Den här veckan har vi spelat Trapped Det är ett pussel-RPG, ett PS2 utgivet av Tecmo Och det kom hit 2006 mm. 2006 till och med 2006 det, det var Till Europa, det kom 2005 På andra ställen mm. Men ja, det var ganska sent Ja, det är definitivt. Storyn är då att man börjar spelet som prinsessan Allura som har blivit ditsatt för mordet på sin far, kung Olof. På natten av hans mord blir hon anklagad av sin styrmord då, som heter Katalina. Jag antar att det ska vara Katarina. Men det, det, det är japaner, så Katalina det är godkänt också. <laughs> Flyd Lies. Eh, med hjälp av hennes vän, som är Rachel, som också är hennes son-maid, alltså pass heter det väl på svenska. Skulle jag nog säga. Ja, så klarar man då av att fly ut i skogen. Där hon då flyr från lönnmördare och bla bla bla. Men det här är bara filmen i början. introfilmen filmen ja. ja. jag då... vi har inte hunnit spela någonting av det där. Vilket jag tycker är lite besviken. Alltså besviken. Jag hade gärna velat fly. Ja, ja precis. Det här hade ju varit en del till i spelet. Ja. När man väl är ute i skogen då, så kommer man ju ut till ett stort mansion. Alltså en stor herrgård. Och mm. där man då får en kraft... Att kunna lägga massor med fäller Och försvara sig själv mot förföljare Man har The Mark of the Fiend Ja, precis Och i detta huset då så har de Låst in den här Fienden för länge sedan Ja Jag har fattat det rätt då mm. Det var tagit tag som sagt Ja, precis yes. Så det, det, det, det är väl förhistorien där liksom. Men det, det, om man säger så Så kan, ju, kan man ju säga Att den filmen var Väldigt lång men det kändes långt. Ja, det för det, allt det vi berättade nu, det var bara för film. Ja, det var... Det var tråkigt, det var grått och det var mycket... Ja. Mycket japanskt... Äh, och sådana här <laughs> Precis. <grympningar>. Så <precis. laughs> de låter, rent enkelt. Ja, det, Alla de här jäkla spelen. du var alldeles för långt. Jag hade gärna typ spelat direkt efter modet på ens på far. Ja en bana satt i skogen medan man var på väg till huset. Mm. Det har gjort sig jättebra. Mm. För att lite omväxling. Men, men vi kommer det. Jag, jag tänker så om de hade utvecklat det på det sättet att man flyr från mordet på sin far. Alltså man mm. har inte gjort mordet på hans eller mordet. Precis. Och så yes. under tiden så lär man sig lägga fäller. Sen hade man kunnat få the mark av det fint. Och bara förstärka sina fäller. Fattar du? Jag förstår. Det hade ju varit bättre bara för att man har lärt sig det. Yes, så det menar att man lurar folk i grupper och sånt istället i skogen. Det, och sen... Precis, det hade varit mycket bättre, alltså utvecklingen av det hela. Och sen att man får mm. möjlighet till att lägga det i egna fältet bara för att man får en sån mark. Ja. Mm. Så, det? så tänker jag. Det är, det är min egna tanke om jo, hur, jo. hur de hade kunnat utgjort det. Det hade kunnat funka, mm. tror jag säkert. Mm. Man hamnar i huset mm. och man ska helt enkelt försvara sig från anfallande vakter från slottet. Precis. Och lösa det här mysteriet med fienden. Och... Mm. Det finns potential i storyn, men jag tycker inte att utnyttjar utnyttjade det potentialet. Men sen så gillar jag ju inte riktigt det här konceptet med att man fick Mark av det Fiend. Och sen kan man lägga det... jag, alltså jag är inte... Hade hon, hon markat fint innan hon kom till huset? Nej. Jag trodde att hon var liksom. Catalina anklagar ju henne för att hon har markat fint när hon inte har det. Det, det. det är därför hon springer ut i skogen och blir ditledd av For Rachel. Ja, Rachel på sätt och vis. Och att de blir ditfös utav vakterna. För de vill ju att de ska få Mark of the Fiend Så att kung Olof kan resurrecta sin fru. Det, det, det är plotten att kungen vill ha tillbaka sin fru. Precis. Det är alltid en bra idé. Mm. När någon vill återuppväcka sin döda flickvän från... Det brukar vara det. Det, det slår jag aldrig fel liksom. <laughs> det är bara som om man tittar på South Park. Det avsnittet vi såg där igår. Hon som blev bränd för att hon var hemlös Fast hon inte var det, han fru Precis, det ser jäkla sjukt ja, då, okay. Hon blev hemlös ja. Så jag dödade henne när hon mm. låg och sov i sängen Bredvid mig typ. mm. Ja, ja nu, nu sidetrackar vi igen yes. Vad tyckte du om uh, Spelpresentationen alltså uh, Grafik och ljudet det? Jag tycker det ser helt okej ut Det ser helt okej okay ut, det, det ser helt okay ut. Det, ja, det ser helt okej ut Men det är väldigt Mycket samma Ja, men Ja, absolut Det, det är inte mycket av det heller Nej, det är Handfull med rum ja. Som det utspelas i det, Alltså, det spelet är så simpelt alltså det, det, det är så Det finns inte mycket rum Nej Och det, det, det är inte stort det är inte stort alls. Nej. Så det är väldigt mycket samma texturer och det är samma färger och mm. grått. Det. det är väldigt grott. Mm. grott och lite brunt. Mm. Men. Ja. det här. Det är, ja. det är ju designfel egentligen. Ja, alltså. Då, då, de är. Äh, återigen. Tecmo utnyttjar inte potentialet. Nej. Tycker jag. Karaktärerna ser ju okej ut tycker jag. Mm. De, jag, jag tycker de tog den, den enkla vägen ut när det kommer just till spel, alltså spelnivåerna. Ja. Och, men karaktärerna har de ju lagt ner lite mer jobb på. Och hur de rör sig och sånt har de nog också lagt ner lite mer på. Förutom i en filmsekvens där jag såg att... När de sprang så satte de ena benet där ute och sen ena benet där ut och sen ena benet där ute. Alltså. Så de sprang väldigt bredbent? Ja, det, okay. det, det såg ut ungefär som att de gjorde väldigt skarpa svängar. så, Alltså att de, de laser ner eh, horisontellt när de sprang. Okej, okay. det var inte jag kändes jag det som. Men det, det var bara en filmsekvens där i början. Så i, i kort så är det väldigt grått. Eh, karaktärerna ser okej okay ut, mm. och ljudet, musiken kan vi ta först, det är samma slinga om och om igen, känns yep. det som. Det var inte så mycket att hoa med, så att säga. Det var, ja, inget jag hade tänkt att lyssna på igen i alla fall. Nej, även du ska göra när jag ska klippa in bakgrundsmusiken. Nej. – Det får bli... – Samma slinga om och om igen. <laughs> – Nej, jag kan se om jag kan köra den en gång, mm. utan att det blöder öronen. – Mm. mm. – det, det blöder inte öronen. – Det var en okej okay melodi, men det var bara en melodi. Mm. – <clears throat> Absolut. Mm. – och, och sen lite där, ja, allt som allt, just grafik, musik och sånt. – Helt okej, okay, men ändå inte. Det är helt okej, okay, fast väldigt repetitivt. Ja. Uh, ljudeffekterna kanske vi ska gå in på också. Det är, det är bättre. Ja, faktiskt. Är det det, det, det, är som, det gör det uh, det ska. Ett, ja, det, det fyller sin funktion. Jag, jag, jag tänker ju inte så mycket över just de aspekterna när jag spelar, utan jag bara tänker... Uh, jag tänkte på det när jag spelade he för de uh, ljudeffekterna mm. var fan uh, Kassa. Uh, men... Är det bra, så tänker man inte över det. Nej, ha, ha lagt det godkänt. Mm. Om, om det är jättebra, så är det klart man minst det för det. Men, Precis. Nej, detta var, det var helt okej. Okay. Mm. Uh, sen ville jag gå in på styrningen. Jag tyckte den mm. var bra. Ja. Det var enda jag egentligen har att klaga på, det är väl kameran. Kameran kan vara lite svår att få runt ibland. Mm. Det är den, är den är lite slö. Men annars så hade jag inte några större problem med styrningen Väldigt lätt enkelt så. Mm, Precis. Man kan ju säga då att Det är som ett eh, rutnät mm. Man kommer in i ett rum Så ska man placera ut sina fällor Det är allt från eh, Bomber som sprängs på golvet Det kan vara kulor som rullar i trapporna Och eh, Som någon sorts pendulum ja, det, Kniv det. som svingar fram och tillbaka precis. Eh, Det finns spark rods, du har pilar du kan skjuta från väggarna du har någon platta som du kan slänga iväg fienden med och platter och allt möjligt. Och en vas som man kan sätta på yes. huvudet på folk och så bara går de runt och så dömer ut. Men ja, det är helt enkelt. Man har massa fällor mm. som man lägger ut. Och, och sen kommer det in fiender. Då kommer man se en liten videosekvens där de mm. säger någonting argt. Och... Sen börjar de jaga. Yeah. Och så aktiverar man en fälla. Med en knapptryckning. Det är triangel, fyrkant och eh, kryss. Ah. Fällorna kan ligga på, så det är tre stycken kan man aktiva samtidigt. Precis. Och när en fälla träffar en fiende. Så får man se fienden bli träffad. Mm. Om man liksom fokuserar på den. Och en del fäller träffar flera gånger. Typ tre pilar i rad. Yeah. Första träffen. Den, kamran åker till fienden, sen åker den snabbt tillbaka och sen blir den träffad av andra pilar och åker snabbt tillbaka igen. Mm. Man hinner gå ett halvt steg och det är så fruktansvärt frustrerande, vi vill inte se det varje gång. Nej, och sen när man skjuter de här tre pilarna och de träffar så kommer det in en fiende samtidigt. För att man dödade, precis dödar den fiende och då måste man se en filmsekvens för att man dödar den fienden och att fienden kommer in. Tänk jag att allt detta händer på en och samma gång och du hinner tydligen inte röra på dig och sen dog du? Alltså det... Är, ja, när det står en fiende som precis har höjt sin yxa mm. och sen är det en annan fiende som blir träffad av tre pilar och man ser att den är på väg ner i yxan, sen ser man fienden som blir träffad sen är yxan på väg lite till. Om man blir lite stressad. Absolut. För det, är det som är varenda gång filmsekvensen kommer upp också, för att de blir, eller inte filmsekvens utan sekvenser när de träffas, mm. eller när de kommer in, så stannar ju karaktären. Mm. Och då, tar det, då är det lite sånt att då måste den accelerera upp igen. Yeah. Så då hinner man inte undvika det som man kanske hade hunnit undvika annars. Och då kommer vi till en annan del. När du säger att accelerera, mm. om den där jäveln träffar en med yxan som man lägger mm. sig ner. Mm. Fan vad slö hon är på att resa yep. sig upp. Hon yep. är ju... oh. Och då hinner det komma en till fiende som bara ställer sig bredvid henne och sen slår den. Så... De står ju där liksom vaktar. Ja. Så faller det så kan man ligga ganska illa till. Det kan man. Ja. Helt klart. Absolut. Eh... Men som sagt, kontrollen funkar som den ska. Mm. Och eh, det går bra att spela. Mm. Och när man har klarat en bana då, så kommer man in i menyn och där kan man... När man dödar en fin så får man Ward, som är valutan. Mm. Och i menyerna sen så kan man köpa nya fällor. Precis. Och sen får man också någonting som heter Ark. Som jag inte har en jävla aning om vad man ska göra med. Jag tror att det är någon sorts bonus när man gör kombos. Jag vet inte var de tar vägen. Om det flussar ja, på Worlen sen... Nej, men det gör ju inte det. Ah, ja, jag har det faktiskt det, inte det är aning. typ bara Ark. <laughs> Och man bara... Jaha. Ja, men bara det är där. Okej. Okay. Så det har vi inte listat ut. Eh, vi kan ju säga så här att... Eh, I Japan så heter spelet Kajero 2 mm. eh, Dark Illusion. Dark Illusion, det är de här special... Mm. Det finns specialfällor i rummen som man måste aktivera genom att välta pelar eller vad man gör. Ja. Och detta fick inte jag reda på förrän jag var på sista bossen, för där måste man använda en sån för att kunna döda honom. Om mm. man får den bossen som är The Fiend. Jag mötte inte den sista bossen utan Nej. jag mötte kompisen. Spoiler. Spoiler. Ja, det har vi sagt. Eh, eh, ja, eh, jag mötte ju Rachel istället. Mm. För jag eh, tänkte att jag ville vara lite mer som elak och döda min bästa vän för att hon försökte döda mig. Precis. Så då tänkte jag ett öga för ett öga. Fast mitt öga följde inte ut. När gjorde du inte det? Nej. <laughs> ja, så du, du fick aldrig använda... Nej. En sån illusion -fälla. Nej, utan det var mer att jag dödade henne och sen gick jag och kramades med han för istället. Väldigt fint. Väldigt fint kärlek. Väldigt, bättre än Twilight. Ja. Nej, men det var väl lite outdated kanske. Ja, li lite sånt. Ja, men det är gameplay till stort. Mm. Och jag skulle säga att det var helt okej. Okay. Mm. Det kunde varit lite mer variation på omgivningarna som sagt, men... Stör, mer variation, ja, vad ska man säga, lite större, alltså lite flera saker att göra med tanke på att det inte är så stort. Nej, och det kom bara två finer gången. Ja, det, det, var, det, det, var, det, det var max maxgränsen. Och sen Precis. kom den max fem fiender per bana. Det är det max fem? Ja, det kanske det Det har jag inte räknat. Jag bara jag rullade dem med min storkula. Mm. Ja, storkula. Ja, vi, vi kan lägga in en ja, liten guide för hur du ska döda folket lättast, ja. också om ni vill. Det lägger vi till efter att vi har avslutat här som en liten extra snutt. Ja, vi, vi kan glida in på livslängd och sådant skit för det, det är nästan där. Mm. När vi säger att jag mötte The Fiend, Ante mötte Rachel, mm. det är två olika slut. så det finns på Wikipedia står det tre olika slut men det finns fyra mm. är jag helt säker på mm, för i, tidigt i spelet, eh, kapitel 10 eller något sånt, så kan man mm. välja att fly kungadömet mm. och då är spelet slut mm. och det är ju ett slut, mm. det är ett dåligt slut och det är typ eh, 20 minuter in i spelet mm. eh, och sen får man ju välja om man vill möta Rachel mm. eller om man inte vill fightas mot henne. Mm. Om man fightas mot henne, som du gjorde, så får ja. man möta henne. Då får man ett slut när man dödar henne. Ja. Eh, sen vet jag inte om det är ett slut om man förlorar mot henne. Vad händer då? Just det. Det kan vara ett slut till. Om jag man. då do... dog aldrig mot henne. Nej. nej. Det skulle oj, man kanske kolla kollat upp. Mm. Men eh, om man inte slåss mot Rachel så får man möta The Fiend. Om man som då. Jag visste ju inte Dark illusion eh, ja. Man dör. Garanterat. Man kan skada honom innan man har använt den fällan. Ja. Och då är det ett slut. Ja. Och sen kan man klara honom och få ett slut. Men det är ju fyra redan där. Det, det kanske blir fem. Det, det kan vara fem. det kan vara fem Så... Eh... Alltså om man gillar att se alla sluten och tyckte det var roligt att kämpa sig igenom alla de här... Det banorna. Mm. Alltså det går väldigt kort. Ja. En bana kan ta 40 sekunder yes. med rätt combo då som, sagt, som jag kan gå in på lite senare. Mm. Men eh, sånt sett så eh, tror jag inte det är jättelång livslängd på det. Mm. Med tanke på att du kan få alla, alla sluten under en spelgång om du bara sparar innan ja, varje man, level. Ja, precis, man får spara innan de här valen ja. och sen du har dubbla sev, ja. um, så då kan du ju klara av det på en speltur. Men om du vill spela det från början om och om igen så har du fem spelturer framför dig. Men alltså min tid. Nu är det ju att man inte dör. Mm. Men uh, min uh, ingame klocka stannade på typ drygt en timme mm. för hela spelet. Men, men, men körde du någon sån uh, side stories? Ja, jag körde en bara för att Kolla vad det handlar om mm. Men där är det ingen uh, voiceover. Mm. Och uh, Första var liksom bara en Odödlig uh, Riddare Odödlig också? Ja han dog, eller ja, han går upp sen jag, mm. jag, jag, jag fattar inte riktigt Ens fellow kanske hade Förmågan att döda honom så han blev fri Nej, äh, inte någonting. Jag körde okay. bara en Ja, jag, jag testade inte side story. Jag tyckte det, det, det inte Spelet var så, så här Jättespeciellt för min del jag, tyck, jag tyckte att det var roligt att man kunde lägga fäller Och locka in fienden i dem mm. det, det tyckte jag var väldigt roligt De första fem minuterna Vad kul är det Men det, ja. man ska nog köra ett par banor mm. och sen gå och göra något annat och sen kommer tillbaka. Man ska det... spela det i omgångar. Precis, det är inte mer än att man ska stretcha det så som jag, jag gjorde. Nej, jag gjorde också det. jag mm. började och sen bara körde jag till att jag var färdig. Ja, alltså det, det är som sagt kort spel. Det, det, det som tar lång tid det är filmsekvenserna. Ja, så är det faktiskt. <laughs> och storyn så... är inte så jäkla spännande ändå så jag... Ah. Nej, alltså det... Jag tycker... <skratt> Konversationerna är lite stela och... Ja, lite sånt. Ja, det, det är ingenting som... Ja, alltså jag, jag brukar ju spela spel för storyns skull. Och jag tyckte inte det var en bra story. Alltså. Nej, jag fastnade inte för det. Nej. Och, alltså jag, jag kan ju tänka mig Wing Commander. Det, det, jag gillar storyn där. <skratt> det, det, det, det är ett gammalt... Alltså Wing Commander det är ett gammalt spel till... Det, det finns till Commando 64 ha, eller har funnits till Commando 64. Och eller nej det är inte är till det. Det det är för min spelet. Det är, det är inte till Commando 64, det är till 166 MHz dator kanske. Wing Commander, var inte det typ det är, det är riktiga skådespelare. Jo, och så men är det det, bildus, det, typ? det det är riktiga skådespelare till Wing Commander 3. Aha. Wing Commander 1 är uh, tecknat. Okej. Okay. Jag har inte spelat som spelen. Mm. Det finns igen upp det. till Wing Commander 5. Men. Uh, alltså, det, de, de är ju ganska roliga. Men mm. nu är, vet jag inte vad, vad jag ska spawnade på där. Utan... Storyn. Ja, uh, just det. <laughs> uh, Wing Commander-spelen uh, har ju bra. någonting som lockar det, men det, detta, nej. Nej, verkligen inte Ja, det finns många spel som är mycket bättre för Ja, här, absolut he till exempel he har en jättebra story mm. Nej, men äh, jag, jag tyckte faktiskt äh, mm. He-Man-storyn äh, var äh, Kanske lite mer lockande mm. Däremot så kanske inte Gameplayet Nej. Eller något sånt i he spelet Är äh, i närheten Utav lika lätta Eller bra som detta Ja, alltså jag, jag är ju klubben till det här. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Mm. Uh, jag kan säga att jag forskade lite sen och upptäckte ja. att detta var fjärde spelet i jag en serie. Också. Så 96 kom det Deception mm. till Playstation um, och det kom inte till Europa. Mm. Och sen 1998 så kom Kajiro Deception 2, det kom hit 1999, mm. uh, sen kom Deception 3, det kom 1999 men det kom inte till Europa. Mm. Så första spelet kom inte till Europa, andra spelet kom till Europa, tredje spelet kom inte till Europa och sen kom uh, Kajiro 2 Dark Illusion Trap som vi har spelat nu mm. 2005-2006 hit till Europa. Ja. Och nu om några dagar så kommer Deception 4. Äh, fem år. De Deception 4 är det vi har spelat nu. Det är, det står som Deception 4. Eller? <clears throat> ja. Trapped heter Caddyro2 Dark Illusion. Aha, så det är de tvåan som har kommit. Ah, okay, då fattar jag. Det, det Trapped verkar vara någon sån här side story. Mm. Om jag har fattat det rätt För första spelet heter Deception mm. Andra spelet hette of Deception 2 mm. Tredje heter Deception 3 Och sen kom Trapped Och nu kommer Deception 4 sen mm. Så Trapped är liksom, det, är... det ingår i serien fast ändå inte Lite side story som sagt ja, Jag tror det, mm. det... Eller vidareutveckling på ett av de andra spelen Nu har ju inte visst testat dem Nej det har vi inte Jag visste inte att det fanns men eh, om de andra spelarna är som detta spelet så vill jag nog inte heller testa dem. Nej, jag, jag har faktiskt kollat lite videos mm. på Feran och det ser ut som samma spel fast snyggare. Mm. Samma fällor. Ja. Nej. Så det. Nej. Jag är inte jätteintresserad faktiskt. Det, nej. det, det var ett helt. Okej, spel... Det var, det var bra att det var så kort. Ja, faktiskt. Det var det. Om det hade varit längre så hade jag nog varit eh, aggressivare. Ja, faktiskt. Jag med. Men eh, vi, vi kan ju berätta lite... Alltså en sån här... liten Kombo. guide. Eller en komboguide. För hur man lättast ska klara av detta eh, spelet. För vi, fort. Mm, vi spelade typ likadant båda två till slut. Ja, eh, det lättaste är väl... Hitta en trappa. Ja, hitta en trappa. Lägga Iron Ball. Ja, för den studsar mot väggen och rullar tillbaka lite. Ja. Den och, har kommit ner. Och har de spjuten så kommer de ut ur väggen längst ner. Trappan. Ja, de som fångar den liksom. Ja. Det, vad heter den? Lance någonting? Ja, någonting i Lance, ja. Och sen, jag hade sparkrod längst där ner. Ja, och jag hade mm. Blast bomb. Ja, fast du hade den inte den längst där ner Du hade den på andra sidan trappan om, eh... Ja, om de Trappan är i två Två sådana rutzoner Ja, precis Två lanes där gubbarna kan springa om man ser mm. Och eh, bollen tar ena mm. Och då hade jag Blastbomben i den andra Om mm. de skulle försöka smitta runt mm. Jag hade min spark rod, eh, Där nere på eh, Samma linje som jag hade eh, Iron ball för mm. uh, oftast om man sprang nere på en uh, alltså uh, det rummet jag oftast var i uh, så var det trappor på båda sidorna om rummen yeah. och uh, då börjar man i mitten av detta rummet där nere och då satt jag Sparkrad uh, på den sidan in mot rummet alltså mm, inte bakom mot väggen och uh, då springer fienden oftast där när mm. de ska få trappan och då bara aktiveras aktivera så står de där och skakar det ungefär som att de har blivit skjutna ut av en uh, taser gun eller något sånt och sen ja, körde, så körde jag lansen in i dem, bara chunk och då, de träffade. Då, då, då fastnar de på dem, de blir träffade ja. en gång och sen åker den tillbaka och skickar ut ett par pilar till som blir mm. träffade två gånger då. precis, så det, det, det tyckte jag också var väldigt roligt och sen efter att man har gjort det så ligger de ju ner där mm. och då släpper jag iron Ball på dem. Mm. Och då flyger de inte helvetet. Och den här Iron Ball den åker fram och tillbaka ett par gånger också. Och studsar två gånger. Den har rebound två. Yes. Så allting dog. Det var exakt så jag spelar också. Mm. Förutom mot slutet mm. i finn-rummet eller vad man säger det, sista bossen här, mm. För där möter man två stycken demonkrigare av någon slag. Ja, oh, Hercule och Age. Age, ja. Och eh, springa fram och tillbaka och sen ha trippelpil för det var tippa mm. som träffade någon. Ja. Ta, ta, ta upp två lanes eh, vid, vid eh, eller två sådana rutnät någonstans mot en vägg mm. och sen bara springa fram och tillbaka där och mata pilar och jag körde pendulum och bear trap Jag körde iron ball och bear trap för det är en liten trappa Mm så jag fångade dem i bärtrappen trappen mm. Så släppte jag Kulan mm. Mm. Men jag hade pilarna också mm. Så det var bara springa fram och tillbaka och vänta på att fällorna skulle ladda upp igen Ja Ganska lätt Ja Fast jag, jag, jag dog en gång Jag dog en jäkla massa på Bana 13 För jag oh, var ju så korkad och stod kvar i den <laughs> trapphuset mm. en av de få ställena där man får vara på ett annat ställe mm. och jag tänkte att här ska jag vara mm. men man kunde gått ut genom eh, dörren där uppe mm. och eh, hamnat i vanliga trapprummet ja. som hade varit mycket lättare ja. men där, där satt jag en timme är, är det svårt att bara byta rum hitta en trappa och bara spring fram och tillbaka Nej. i trappan och få träffa dem liksom. lätt, lätt, lätt. Mm. ja det, ja. det är trapped ja. Det är inte så stort, det är inte så långt. Ganska ja. simpelt, lätt Ja. fint. Fint gjort gubbar, ganska gråt. Repetitivt. Ja. Men ja, det var ett kort spel. Jag kan tänka mig fisar på det. Inte jag. Nej. Ja, vad ska vi spela till nästa vecka då? Ja, det är en bra fråga. Jag har en plan. Mm. Ja, Min plan är att vi ska ha en uh, K-special. Mm. Jag vet inte hur länge du tänker stanna här nu. Ja, det vet jag. Nu får vi se. Nu får vi se när uh, min flickvän uh, börjar bli arg. Jag måste ju göra en del saker också. Jo, jo, jo. För uh, i så fall spelar vi lite K- jag försöker leta reda på ett eh, Pokémon Sapphire på mm. nätet. Mm. Så ska vi spela Pokémon. Förhoppningsvis så snackar vi om Pokémon om två veckor. Mm. Pokémon låter ganska kul. Det, är lite... det blir lite Game Boy. Så ja. det är inte bara PS2 som vi har haft nu ett tag. Precis. Och K-specialen kan jag säga att det kommer att bli lite Dreamcast. Det kommer att bli garanterat eh, Xbox. Mm. För jag tycker att vi kör igenom Halo 2. Mm, mm. Är det... Alltså du, du tänker på Maps och Shmoops eller vad då? Ja, vad vi kan hitta. Mm. Allting är co-op. Precis, vi tar en... tre spel kanske. Mm, mm, kan bli lagom. Klart. Vi har inte så länge sedan spelat igenom någonting som inte är generation 6. då men. Dragon's Crown. Fast där undan, yes. ja. Det första runda ja. ja, så skulle man klara det Två eller tre till Ja, två, två till ja. Fast det är mer än Alltså man ska ju klara av Banorna en gång till Och sen en gång till Uff. Ja nej, Det är ju 40 timmar till kanske ja. Eller kanske inte riktigt Nej, inte riktigt, men det tar lite, lite tid Det tar lite tid mm. Men Jag tycker det låter som en plan Att vi kör lite koop spelar in k specialen och mm. eh, jag försöker hitta Pokémon Sapphire. Mm. Så kör jag eh, Ruby och, sen, och du Sapphire. Och sen måste vi byta ut eh, batteriet till Ruby. Visst, ja. Jag har inte en aning om eh, Timed Events i det där spelet. Jag får kolla upp det lite. Mm. Men eh, Pokémon, jag känner för det. Det var ganska stort när man var yngre. Ja jag Pokémon Röd hade jag, mm. fick jag väl 97, när vad det var. Mm. Ja. Jo, det, det är det enda jag har spelat så det ska vara kul att testa ett, ett nyare, nyare spel, ja. <laughs> generation 3 i Pokémon. Ja, det tycker jag är Precis. Mm. Så det, det är framtiden? Ja, så ser det ut. Så hörs vi sen. Och om ni har önskningar så får ni skriva. Ja. Kjupa upp. Kjupa